Маршрутка зупинилася, і я вийшла. Коли маршрутка від'їхала, я відійшла трохи бік від шосе. Довкола стояла суцільна темрява, але вона мене не лякала. Я знала, ось ось має відбудеться перетворення, повернення до мого справжнього я. Що це таке, я не знала, але фраза про моє справжнє я засіла в мені, і я записую, записую. Розділ другий. Експеримент членом Вищої Глобальної Ради Трамедіону, членом Спеціальної Наукової Слідчої Комісії, керівника проєкту «Глибоке внутрішнє впровадження», магістра найвищого ступеня «Оберіхі Фона». Переклад українською мовою. З Трамедіонської комп'ютера найновішого покоління «КД» 41.8Б. Доповідна розширена записка, зобов'язаний доповісти вашим найсвітлішим якостям про розлагодження однієї зі складових проєктів, керівником якого мене було призначено, і яким я мав честь бути. Вважаю за необхідне навести перед історію, що привела до проекту. Як відомо, перша космічна експедиція до планетної системи, розташованої на Україні Всесвіту. Була проведена три великі стадії тому. Вже з першого звіту стало зрозуміло, що в системі, де довкола зірки жовтого згасаючого карлика обертаються дев'ять великих і безліч малих планет, на одній з них, третій вид зірки, існує життя. При тому життя розумне. Природно, що вирішено було його все більш дослідити, перш ніж встановити можливі контакти. Оскільки до шанованої наукової слідчої комісії входять окрім астронавтів, космофізиків, нейтровіробіологів та квантоемінологів, також юристи, психологи і психофізіологи, то вважаю за необхідне ознайомити з результатами досліджень, проведених на планеті, названої її першовідкривачами Неміона, або як називають її місцеві аборигени, просто Земля. В учасників першої, як і наступних експедицій на Неміону, не викликали подив такі явища, як різний клімат на різних частинах цієї планети, належність розумних істот, що населяли планету до різних рас і етнічних груп. Більше того, різноманітність і незвичайність рослинного і тваринного світу викликали значну зацікавленість, як і наявність великих і малих груп. Які за своїми мовними ознаками історією і традиціями значно відрізняються одна від одної. Нерозуміння, однак, викликала сутність, мораль, психологія, поведінка і сам розвиток розумних істот, котрих тут називають землянами або людьми. На момент першої експедиції на цю планету вони вже перебували на досить високому рівні розвитку і з також досить високим технічним ступенем розвитку їхньої цивілізації, якщо судити за найрозвиненішими етнічними групами. Причому технічний розвиток, зростання досягнень їхньої науки відбувалися також дуже високими темпами. Це наводило наших вчених на думку про можливість швидко швидкого близького контакту. Однак, повторю, моїх колег із попередніх експедицій збентежили більше того, викликало нерозуміння те, про що я писав вище – внутрішня сутність, мораль, психологія, поведінка і розвиток людей. Всі вони суперечили загальноприйнятим нормам і логіці розвитку планетних цивілізацій Всесвіту. Не веду заради економії часу членів комісії лише головність цих суперечностей і аналогічних протиріч. Перед цим зауважу, що вивчення історії Неміони Землі призвело до невтішних висновків про надзвичайну кривавість і дивовижну жорстокість цієї історії. Власне, вся історія цієї планети складається з великих і малих війн, а загальна кількість жертв цих війн із часу перших цивілізацій, згідно з підрахунком, Історію мелікативного комп'ютера дорівнює теперішній кількості населення на мільйони Землі, що жахливо, якщо врахувати, що темпи приросту населення планети до недавнього часу були значно нижчими і за земними мірками складали на початок їхнього ХХ століття лише 2 мільярди осіб. Велика кількість війн була властива й іншим цивілізаціям, в тому числі Тарамедіону та лише на початкових стадіях розвитку – на Неміоні ж зі зростанням рівня цивілізації, війни і знищення одних етнічних груп народів іншими не припинилося, а набуло більш жорстоких, навіть жорстоко витончених рис. Тривають війни з набувалою жорстокістю всередині самих народів. Причому значна частина наукових винаходів спрямована на знищення розумних істот. Спеціальна комісія, створена після 4-ї експедиції, дійшла висновку, що якби наукові сили землян задіяні на створення засобів руйнування – були спрямовані на розвиток населення, яке тут називають людством, розвиток мирної техніки і духовної сфери, то рівень розвитку розуму, облаштування побуту, моралі був би значно вищим.